פרק כ"ד ויוסף עפיה אדוני לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל ואת יהודה ויאמר המלך אל יואב שר החיל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 נוסחה לפני צריך, והוא רודפך. ואם היות שלושת ימים דבר בארצך, עתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלה ויד אדוני כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. וייתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם מדן ועת באר שבע שבעים אלף איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם: רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הארב נא, היבושי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העבדתי, ואלה הצאן מעשו, תהי נא בי ובבית אבי. ויבוא גדל דוד ביום ההוא ויאמר לו,